nostru, iubiește de noi. Doamne! Iubiților divincioși, că ne-am întâlnit dacă trecutăți, v vor fi la cu despre cum de, despre tenchine, deștep, tenchine la Astăzi, ce cuvântul, trebuie să se închină creștinul când vine la Biserică. Astăzi, încep cuvântul de Regatul de viață noastră, la sunt atât Și anume, este atitudinea în misiunile cristiane. Că atunci când buscați trecerea cu ministerii sau unii unesc ei, să vă pregătiți să intrați în ea, în munca dumneavoastră a trecerii să se deschide, de fapt, o cartă. Deci, este un istoric a întâlnirii oamenilor. Și lucrul acesta biserică în misiunile cristiane îl vedem și ne ajută foarte mult ceea ce vedem ridicat pe pedepsi din și icoanele Ați observat, și sunt sigur de Iucalcista, că urcând vrețile de la Miserică, va scări prima oară în ochi această mare, o scenă din trepte care este o hiboșezoare precată de acolo. Vedem acolo că Mântuitorul este un spectac vedem acolo drumul cu înseamnă de superit Crucea, subita, boletele, coroana de Sfânt, Vedem cum dispașesc tronii pe partea stângă a prăpituitorului, voreste un fel de foc care se și a în el pe oameni care nu s-au copit de păcatele lor. Și pe nefericiori, pe reguli, pe urma, pe lețini, pe lemni, pe părți, pe toți, de fiecare colo cu plicare. Vedem un viața întru totului pictat, dacă ai cât s-a descoperit de Dumnezeu, cu de a cu că erați mult mai tensitori, oameni care au pus contractul de între i au crezut cu întru totului, să zic, totul, simt, sunt mari, nu nu Începând de acum, și întâlnă Episodul, deja vedem, la istoria Mântuirii Române. Din viitorul care este fantasat, din canacemul de pe canacemul de, de sus, din vultă de turnul cel mare, cu mâne jos, suferit, de se desfășoară știți de la noi istoria Mântuirii Române. Sus, deasupra, temul de, viitorului, de istorul a tot simplu, pruniatorul, cel Dumnezeu care ține toată. Căbară cu care au vestit de urmă, că cu și pe cu care au în în putut de cu barca la în cu de că este, cu barca de când este, cu barca de când este, cu barca de când cu de când este, de de de Săptămâna 4 mila, și de invieria Domnului, nostru adească, credem în albestele-am cu și albestele-am făcutării, cuvântul Iisus, cu Sfinții, imitati, cu Sfinții Mucerești, cuvântul și Iată o carte de iată un rezumat cu Sfinții, care proiectat, pe De aceea, atunci când veniu la Iisus, a trebuit Bisericii, ca în din jur, sa incepem sa ne aduci oamenii din intuirea noastră, intuirea noastră. Astăzi, dacă ati postat un cu ei, auzit ca se de la Sinodul al VII, de la Viziot. De aceea, cuvântul de astea, nu am început de legat decât eu, fiind Sinodul al VII, în care stau părtărâți, odată pentru totdeauna, locul și valoarele banelor în fulgul lui Dumnezeu, o să vă. Care este vizorul lui? Sau ce este vizorul lui? Ce este vizorul lui? Și care este locul Ioanului iată, în viața noastră, de zi cu zi, mai mult în viața brigată de credința noastră? Una din definiții de Ioanul este foarte simplu și foarte primată. Se spune pe Ioanul este o fereastra că trece. Este o fereastra pe care noi, pe Te-mi ceruri, unul cu Florii pe Maica este o fereastra cu care lupare, i pe Lui Doamne, iată Dumnezeu din el este acela de a fi alată de noi atunci când ne în ducăciunii și la oză și ne aducem despre Dumnezeu. Ea face parte din viața noastră de ducăciunii. Ele, coanele, sunt tot timpul și ne însuțesc atunci când ne îndrăm la Dumnezeu la Marca Domnului Lații. Bineînțeles că ai putea vânda și sărei cu oamenii, adică la mine. Dar fiindcă omul este slav. Mintea lui de multe ori este încălcită este un loc de mult mai a imaginației și imaginația Dumnezeu își de cele mai multe ori din Ce de aceea Sintii Prădinti au bătărât și tradiția Bisericii de ca atunci când ne rugăm să fim însoții și să avem Tatăl noastră cu toamnă. Vedeți, veniți la Bisericii și de pereți și totodată le ați luat cu dumneavoastră și în fiecare creștină ar trebui sa arba in casa de lui Am unci icoane, am aici zonilor. Ar trebui să arba multe aceluri de rugăciune al Său. In care se fie aceste icoane. O icoana Sfântului care o e poate în mine. O icoana Sfinților care și-au luat patroni cei care s-au păsătătorit. Știți că la acea comunie, preotul vă-n treabă, se va adegeti un tram al casei, un prazdit al casei închinat, în Mântuitor, mai spune sau unor sfinți, fiecare nu consideră. Și astfel, când avem probleme în viață de ridicul zi, în creznicii, în viață de familie, să avem vreun acea care am luat-o o păzitoare și o apărătoare a creznicii noastre, a cartelui noastră, să ne rugăm, să ne ajutem să trecem cu de greu în viață. A trebuit să avem o icoană cu Sfântul Paterion, sau Sfântul Părtările Argenti, atunci când bolile ne pun, pregătim și așa de gata, să credem în genunchi acest Sfânt Domnul să ne putem să ne amintim, să trecem părăbdare prin astea de Sint. A trebuit să avem un păsindic atunci când trecem să-i copii, ca fiind o protectoră a copiilor și astea. Și asta avem în mijlocul casei noastre o pisică, un loc de închinare atent, în deschis, deschis în aceste icoare. De atât și a lupiți unul din două icoanei viața noastră. Și ne ajută în rugăciunele noastre, în cultul nostru orice Un alt noastră este acesta. Vă dau un viața mea, Dar, eu dau că am trecut de sărbătoare experiența aceasta și o pot descrie exact. când eram copii și ne ducea pătrat la biserică, pe alături de cele mai multe părți care se ridic, în educație, în ținut în vreo la noi, unii ne ducea la biserică și se acolo la slujbă. Să dați seama, încercam să înțelegem posiții, 3, 4, 5, 6 dar să înțelegem ce se cântă, tot ce se spune la strană. Când Duhul Sfânt izuărăzi vizuale ghenții și de dame, cine puteam făcut să înțeleagă ce este primă lucrurile acestea? Sau într-o până să da cum așa și omul, într-un an și de ce ai părțit, într-o adormire, lumea nu ai părăsit deși înțelepciunea și nu am să te lați ani mai gândită. Și ne putem cu atitudinile, ce ne-am mai cazit, sentăm în întâmplare, Ce un copil. pe nu să le și noi, Ce fim și noi, să fim și noi, să și noi, să fim multe noi, să și noi, să fim și noi, să noi, și și era destul de greu să nu ceva. Cel mai ușor era pe Dumnezeu care este în fizicarea din cea lumea mântura Sfântului Vahirii, sau viții de Sfântiile, și predica preotului care o ținea. Acestea erau lucrurile care rămânea și în mânuit în de copii. Dar mai rămânea și în să mă Bunica mea, după ce se termina slujba și luau sunt în apără, ne duceam la fiecare sfârșit de liturghie, în fața unei picturi de pereze. Și înceteam să ne explice ce reprezuntă acea pictură sau acea iconă. Astfel încât, știți, copilul fiind ieșelor cu o vește, văd de cel mai mult. și a văzut un copil cât de atent să te prinziu o poveste care îi place și îi interesează, și-o ține minte și-o și reproduce, și așa era și atunci. Ne povestea și vedeam Mântuitorul răstâns de cruce cu cornele sântanților pe el. După cei soldați romanii care îl cu jocări de noroc ca să face împarte haina Mântuitorului, cu cei doi definiți în jurul osmestăria și dreapta Mântuitorului, mi-a ducat multe foarte bine, deși înțerii cu doamne, mergeau nu mai în viață, pentru că te construiești un amare, un rom. Mi-a ducat multe de scenele din viață Sfântului al cel nou de la Suceana cum Sfântul era împărjat de pătrii din care era în scurt trupului Său mutilat, care era lăzat de pe pământ, și nu înțelegeam ce caută Îngerii cu acelei pătrii în jurul lui. Și în multe alte scene a de și acesta a măs în minte. Și pe mine personal m-am marcat și de aceea le spun când am eu lucrul acesta. Mai mult decât atât, atunci când nu eram păminți, și făceam sărăcie sau desolări în Istilică, ne lua de mână și ne ducea la cu slujbă în Piccord, unde erau două scheme care le țin multe perfecte. Unul dintre ele arăta în o perioadă de Istilică, în care erau oameni și arăta diferite feluri de oameni. Unii vorbeau între ei și aveau hiccați pe umerii de amorul care le suprafa unii. Alt timp, femeile erau în pantalon și erau băcate din pantaloni în jurul lor, cu corăbăstrăi. Ce alte lucruri de acestea, cine arăta multe vederi, dacă vorbiți în biserică, era așa să supășeate și în biserică, ia un și ne arăta să-i facem. bineînțeles că am imediat de copii, imediat recepționar, domneam demorată și atunci încercai să te conformezi cu regulă. De a sta și a asculta, să vă zăm Iar în partea stângiului, în viitor, era o altă stânga cu șapte mauri, multe e 24 de e și de pe fiecare în el, era scris un păcat, reprezentând, dați-vă, așa reprezentat, Victor acolo, cele 24 de gemeni. Și n-ar fi ni nimic de, de fumat, de cutie, de echivie. Deci, de neascultare de părinții Berlinului și de alte, și alte care erau atât de pe inimile acelor în gura că le o balanță. Și, de asta Acolo a fost decât teream de bun și apă de Iată, vizelor pe cei care rămas o multe copil. Și găsim de aici unul din mari roluri ale incoainului Zică, și anume un rol, pierdă-l rolul de a ne învăța. Acum, marea monastată oamenilor sunt învățați, știu să citească. Ar credi și ar putea singuri să deschidească asculturi, ce sunt din ea, vițele Sfinților, sau să citească deschid coanele, să deschid foarte legate de credință. Dar în trecut, oamenii nu știau să Nu știau să citească. Locul în care ei învățau ceva despre credință era diferita. Erau deschidească om, cu omul cilor. Erau coanele de credință. Veneau și se puteau cum se aduceau în de sau învățau lucruri care sunt de altfel deschise, în modul care lucruri produse prin imagini, pe prin diferite instrucțiuni. Iată un alt rol al tuturor, în și de, de a face lucruri, de a Și alt rol al tuturor este acela de a nu se de a se la de Este un rol estetic, de a face ca la de curs să fie mai frumos. Și să știți, iubiților că atunci când oamenii au început să treacă la creștinism, în venea Sfântului Apoță, și mai peste după ei, și-au și făcut telecașuri de, de intrinare, în care se v ascultau ascultat pe caustar, că căci au început de liturghie, frântul a acuia care se trecea la început până când s-a staturicit, exact cum să fie regulat și cum să desfășoară sau o încumul se tornau în aceste lucruri. Pentru cărbune erau încălțate cu pietre prețuație, cu scene, cu frizile de adorată, de frizile, cu de aftă, dictate pe de grecești, sau tempurile de sau tempurile de Mesopotamia. Și atunci, ca să nu încălțeze aceste lucruri de încinare, au avut nele poveste, încălțele grecești, să să scene de de viața și de învățătoarea de Mai început, care a început folosind simbolul chiar și de Luna Pădurie, dar care aveau imagine în Evanghelie. Iar mai târziu, a început încet, încet să se cristalizeze iconografia și pictura. pictura creștină, mai târziu, pictura de și să fie încadrată în niște camere. Iată cele trei roluri, poate nimic, ale Scripturii și a Icoanei noastră. Iubiți Sărbicișoși, astăzi este pace. Venim, din și Sfânta de Sfintea. au că, avându aici, vedem aceste lucruri, dragi noi. Mergem acasă, regăsând locul nostru de rugăciune, din în Dar dacă ați venit o dată și ați vedea, te reînțizați cu vară sau te tehnuit, sau au pe cu merute de construcție. Oare ce ar fi sau ce ar avea Sau mai rău, așa cum vedeți încă păstrațiunea cei care merge din în bisericile de vechi, de când aveau în șabanatul, cum este îmănăturea de, de la biserica de la Gensuș, sau chiar biserica de la Căpia în care dacă ar fi încăți ca vedeau din Scripturile Sfinților au sfârșit, ofi și gura utilată fiind de oamenii roguitori, care nu ce îl spera Sfântului Ioan. Credând ca astfel, vor disturge imaginea lui Sfânt, adică îi vor lua într-o adică scoate Sfântului, așa ca pe la lui, vor lua Sfântului. De ce am zis unii dacă ar trebui așa Biserica? Icoanul dacă jos speriților lui Amor. Să la biserică în care, eventual, este pictat de scene de sau scene încărinate de, de viața socială de ziui Sunt sigur că veci pofântă durată. Fiindcă fiindcă ceva drag nu fost în omul a făcut un că nostru. Evită-l ferici, așa s-a întâmplat. O mine și ceva de ani în omul care lutea prin oameni conștiinți de-a Dumnezeu, vrut ca să smulgă din mâna credincioșilor aceste imagini. A vrut să vadă prin om singur toată mintea lui. Știm că, luptându-l de imaginea acestea trași, care de pe, pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Dumnezeu înconjurat pe mai târziu, pe Sinti, vor putea mai târziu ca mintea să o pervertească și să arătă mai ușor de Dumnezeu. Și așadar, acesta este o legiură, o sută de ani, cu una din cele mai mari revii ale istoriei Sfecii Cristine, Sfecii Ortodoxe și a nimic mai glas sau tam împotriva Icranului. Cum s-a întâmplat în câteva de cu Prin anii 720, 730, nu Pentru era doar la. Oamenii s-au dinat în fața porților de Aram, unele din porțile care prescideau Italia în cercatea în gregea a prinscatul meu. Oamenii șteau ceva, au zis ceva, dar așteptau. Și iată că din palatul imperial, pleacă de viață cu scări și vin în fața acest de Aram, prijnescara deasupra colților de alamă și un măstaș se sfidă această strană ca să dea jos una un din imaginei cele mai dragi ale grăștinilor din Constantinopo și anume icoana Muntitorului cea necăcută de mânt. Cine este această icoană? Se spune că atunci când Muntitorul era de pământ, în cetatea Reza era un Rege, să să. numea Acesta era atunci. Dar au auzit de faptele care le-a făcut Iisus Hristos de pământ, și mai despre primitările Și a trimis oameni să-l în iuberea, să-l întrebe, să vadă cine este acest om, și să-l lage, să vină, vine, să-l vine, ce știu că se crea o boară Si-a pus genii si lui Ata in idee, am zis toată nimeni multe ori, i-au spus doar putea regiului lor, dar a spus că eu nu voi vedea, dar când a prezut ca eu pot sa-l vindec, voi nimica e mai târziu, de cineva care-l va vedea. Și cel care a fost trebins cu numele din istoriile legate de această contrala, era chiar un director, un nou artist primit special de-a dat, să-l Isus Și acesta a încercat să-l picteze Dar nu reușește. Și la niște. Că să i mântuitorul, a luat-o la o s-a de fapt să sa și a dat. Și a rămas imprimat de acea înseamnă chipul mântuitorului. El a dus-o la dat și acea -aș, a devenit o ipoană de a-te face din porul cu să a Imagine, o icoană din bol al orașului. Icoana mântuitorului care obiezez de multe orbitată pe catapetea în locul cimei cele de taină, acea aceea neframă cu chipul mântuitorului. A, a pus-o la edadă cetată și spune o că a urmat din aceeași imagine, chiar și pe ceranța care era întâlnit zidul cetății. De aceea a urmat în storie două icoane, Două ani, dacă la favo, cu echipul cu câte, iar unul pe acea ce pe această familie, el a După acestei trei ani, mai târziu, a păstrat, mai cu o a închidătorilor, de arabă, așa cum a spus. Și iată, ca soldat soldatul mistii, cumpărat pe Leo sau sau Alinearul, să urăm să urăm să uradă, de iasura toate. O femeie trismeste din popolanțe din râd în oameni vără, apucă scala și un principiu și o dat o dată cadă și moartea. Este imediat aristată. Alți o dat, se spune și distrug acest icoană de-a iar Ea a început să se iar femeia a fost condamnată imediat la moarte și omorâtă. Și a rămas frugările de Sfânta pe urmă a începuta cea care în a luptat in scola felul de au început, așa cum spunea, spuneau din perioadele, cele mai trăit și ce cu cele mai mari suferinți din istoria creștinismului și anume, fiind conoclati, a, a ținut o de ani. O sută de ani vii zlotecioși, o mici împlăruri de, de multă suferință. Loul la tredea sau după el, Constantin al v au fost, s-au consensit, compromii, cum se mai gândesc din istorie, unii de cu noi v-a Au fost niște oameni care au închelat mult de cei care le țineau la oameni. Oamenii care au avut edictul imperial și au spus să nu se mai malachine la icoană, când au văzut că au intrat armat pe imperiale în, în sfinți, au început să se cie înicoană, de moză aicole, se smulgă, de diferite pe pereți, imaginele împite de copor, au început fricani să-și ascundă, de putut ce în cărțile lor, dar putut fi cu toate cele Vedeți, astăzi aveau o chiar și pictarea este destul de desă, fiindcă micioacele de mult sunt la dreptul la o Dar atunci era deficit de a avea o să se rezenove cu tine. Și aceste lucruri erau să și să pentru creștinii atunci. Și, tinau și îi un minte la obiceiul Dar Încălzite, a dată victime și si a acestui domn, în primul rând. Divizii nu Ca să înțelegem de ce s-a ajuns la lucrul acesta, trebuie mult Fiindcă nici ai istoricii care au studiat și si studiat atât de mult, ecologismul și si motivele pe care au făcut, n-au ajuns la o înțelegere sau la un consens între lucrul acesta. Ar fi mult de cauză. Eu vă spun câteva. Firește, în ca reținerii, fiindcă ne vom vedea a continuat chiar dacă a părținut și până în alte Imperiul bizantin, dat în secolul 80, anii 17 ceva, era un imperiu mare, un imperiu care se baza în general de comerț, care se constat în cel mare, roman, în paradul Imperiului Roman din secolul IV. Nu am uitat de datare capitala din Roma, la Sfantinopului. Fiindca cu Sfantinopului stătăt, unde am rețipit celor cremcielor si este asezat pe două continente, Asia și Europa. Este asezat pe, pe calea de trecere din Marea Neargă prin Marea Manuală în Mediteranea și în Mediteranea deșii aceasta oceana. Este asezată în locul în care s-au umbinat și se îmbină două lumi, Lumea Europeană și Lumea Orientală comente, armatele, cultura, toate, combinau-o aici. De aceea Constantin, vazind locul acestea strategie, muntă catucară de un care deja era inspusă, barbarii, copoarele, barbarii, de-afunci, putem fi culpatului de ziua prin ceu, și în feiul este deja în pecătere, copoare cea în marge, o s-o vozi, vozi, si scopoane cutanice si alte cutanice si alte cutanice in partea aceasta de veste a Imperii Romani neceteau dezastru de revolte, despre lor gheastre, potale in Imperiului. atunci poate sta din multe în din centriul în nu poate sta din cetate și mai primul Imperiul care s-a construit in jurul acestei cetate si televizi al Imperii Romani sau a fraturii greceste care este o sâmpință a celor două mari culturii, cultura de era bazată în genalcă conversă. Și în secolul VI, în Peninsula rapidă, se naște un nou și mare popor. De fapt nu se naște un popor, un popor în Ai se naște un nou medic, și această religie este Islam. După atât ce se alimte, cu un popoară digitală, încep să asculte pe un anumit mamănului care îi spune că este regevar să creadă că este un singur Dumnezeu. Și de acum încolo începe formarea religiei O religie care va începe o expansiune cu cheltuielile. Ea va începe război cu popoare din jur, considerând că celelalte popoare, dar și un popoare, tot dreptul, lepădate de la Dumnezeu, de la, Dumnezeu, de la Și că ei au datoria Sfinte. S-a dus aceste popoare pe indiferent ce mijloc, chiar și prin Islam și prin război, să se aducă la prezența islamică. și a poate să război și lupte de expansie, care este numit în istoria invazie arabă și unde veneau, un restaurau conducerea aceasta religioasă islamică în Bărbătoare Califatul și astfel au început să se extinde din peninsula la lalb, să vină până la gramete din Imperiului de Gragit. De aceea, secolul acesta, care are 172-173 veci, ne gasteaste in această situație. În situatie. Imperiul de Gragit, în Imperiul creștin, la gramete, în alt, mare Imperiul, un Imperiul de un Imperiul care are în islale. Islamelui Vizor nu dă o. Să vadă o reprezentare a lui Dumnezeu. Neavând o încupare a Dumnezeu așa cum ar exista, creștină cu toți. Ei nu pot și le-au putut să-l reprezintă. Ne putem să reprezentăm Dumnezeu, sensul, sensului adevăr pentru persoana lui Iisus Hristos. Atât și sub câteva închipuiri, dacă vreți. Descoperite înidée, a de de a cimutate, în vechi Testament, Sfântul Dumnezeu deasupra, activitatea ispaniană, simte între noi. În sensul celor trei o primă a celor trei tineri care venit la supports... acolo la Seja, în Malta, de Iată, în picioarele că acestea două au în contact? cu În timp ce în picioarele din Daphne, Ismaele, s mare valoare, era erau ridicate din Uita, cât de mult, din cât de multe ori erau chiar exagerieri în locul în care m-au strădat aceste coane. Asta încât unii oameni, mai ales din Ananasul Secret, au început să-și spună pe handele lor, Bibiul lui Mântuitorul, să facă ce-o, să meargă la întâlnirile în jurul bărbatului, la întâlnirile lor și poate cred, mă gândesc, la atâtea, cu aceste coane pe ei, pe, pe descrișurile lor. Pe romi, împinsă chiar la o cu acesta. Mai mai mult decât atât, de Părduciorii, fiind, au emis monede, chiar cu un semnul Sfântei Cruci, chipul mai Domnului și chiar chipul Mântuitorului. Peculul acesta, XVIII-lea se prinde, după unii istorici, lucrul acesta. Și când Părduci albim, într-un contact cu Arabului, partea Părduci la comersul, Credeam să intre în contact și cu această rabă, care și ea, ea și de și știți, să cum sunt arabă, și ei, să sunt mari, nu, tot. Viața lui este bazată pe de obiceiul comuni, este la mare, de în drumul spre aici și așa mai departe. Și când vreau să schimbem, să se cufere, să se vădă, că trebuie să de cu o la distinctă. Imperiul Glacier, în Mare, El prima. În scris de astea erau reprezentate lucrurile Sfinte ale creștinismului și araderea De aceea, și de aceasta, când a ajuns pe tronul Leon al iii al unul din lucrurile care s au confruntat a cu acesta de monede și de chipurile acestea de pe monedă. Mai ai lucru care a fost de aducerea Chiar după numele, Ileu, Armean sau Isaurus. Deci Armenia de astăzi, portalul de provincia Isaurului, e anul provincia Isaurului Român. Armenia, islamul de mare, în partea de îndepărtată a oricui, în locul acelui. Deci a fost în apropierea cel mai mult, în apropierea parandelor. Și în mintea reprezentărilor sau neregresărilor lui Dumnezeu sau Sfinților la Islam, a făcut să influențeze și gândirea și mentalitatea oamenilor din copoanele acestea de celălalt. Și cum leul era Armenia, în mintea lui era rădăcinat și lucrul acesta. Nu cumva coanele sunt idoli, nu cumva comunca toată din decalorul, cea învățat pe Dumnezeu Dumnezeu Dumnezeu Dumnezeu Dumnezeu, cumva iată nu este respectat pentru copoanele acestea de copoanele, nu alt motiv. Dar motivul, sunt mai multe reguli dar motivul mai care a stat la bază de vieții cum a un de marile care a putut să a fost monofizismul. Se folosește, care să-și spune ceva, din nou, la este foarte doar să vedeți observație viață, dar răunăște un cel puțin de două de ani a de acel Sinor, Deci, Sfinții Părănii de la Sfântul Armaja de la Căcii A fost un Sinor Bisericuitul, când ce o în istoria creștinismului și în istoria în Bisericii de la Idem Exantelului și a Bisericii în general. A fost Sinorul care a hotărât că în versala Bisericii Iisus Hristos a fost că au două Fia Dumnezeu și Fia Omeniască. aceste două firi sunt neanestecate, nedesclățite, ne și neschimbate. Așa că puteți să părți la Sinodul de la 4 de la Calcedon. După ce s-au încheiat, căruia de la Sinodul de la Calcedon a apărut o mare legătură și prima mare legătură în Sfântul Islământului Biserica de acum s-a luț în două, și Biserica Ortodoxă, care a dus mai defamă în rățurile, cătărârii de ce înfată să nu adevării Simările la Fașevă, și Biserica care nu a acceptat hătările de la Sfântul de la Câționă, și pătările de Biserică și necașubul, sau Biserica și monul fizică, și Biserica nestărea mai mult din cazul acesta atunci am fost o ruptură în locul Misericii de Vizionare Cămicioși. Provincii s-au dus după aceste învățători, care iericilor de stori, de deostori, până în armurile până în pensia a fărut cu astăzi de Bineînțeles că învățăturile morții sunt nici atunci. și acestea, dacă s-au dezvoltat și au teologia lor. Au trimis oameni în jur care veneau și în de Și din morții au din 451 până chiar și Și la altă. Când, când au auzit de Biserica Coptă, Divinită, sau Biserica Armeană, sau Biserica Coptăiului sau o biserică să ținți aceste biserici, sunt biserici monofizică, fintre biserici eredice. Vom discutați poate, dacă e un domnul pentru Sfântului, și-a la la cum în ziua de astăzi, prin ecumenism, se încearcă o ducere în a oamenilor. Și să vedeți cum! Bisericii acestea s-au numit, mi o mie mi ceva de la biserici eredice monofizice. Iată cum ziua de azi nu mai trebuie să-ți fie mieu acesta. Fiindcă el încep încet, de câțiva ani după acești cizători, și în a început să se modifice. Ca oamenii să nu-și mai înțeleagă ce se spune în spatele unor de mine. Și iată ce cu mine s-a dat. Din Bisericiele Rituale Monofizite, a început să însemnească biserici necacedonite. Totuși, necacedonite nu ne dădeau seama. Suntem cutira să ne datăm ce dori. Mai presus, mai presus, mai presus, deci deja s-a pierdut din îndemnirea din lucrul de elezimie iar acum poate pune de bisești, Ortodoxe, ah. o douăzezezei orientale si va rog să citiți să si să s-a ascultat de la catolici de la erafii bisești de pe nou, de la scriele teologilor care sunt femeici în ziua de astăzi și veți vedea că femeile lor nu mai vorbesc aceste disperici elevice. Și nici nu mai spun disperici, nici așa de mele. Și le spun disperici ortodox, de vechi orientali. Spuneți-i, Fisor Măcioș, în mintea noastră, ce mai putem înțelege? Sau cine mai poate să înțeleagă că, de fapt, aceste scribi sunt disperici elevice? Monofizismul care acești oameni recunosc doar Figa Dumnezei astea, că persoana în viitorul mai răspunsă mie visul de ce să fapt, faptul că nu mai avem șanta la noi. Fiindcă noi, ca oameni, de copii, Dumnezeu și-a luat tot de -o om de calat. Ca să ne arate că, iată, eu m-am făcut din ce. Am cer, luat totul în de om, în afară păcatului. Fiindcă omul n-a fost creat pe păcat. A fost creat de Dumnezeu, în fără dreptă. Am luat lucrul acesta și l a lăsat sus, uitat înaltarea, cum Dumnezeu urcă în trup de om. Vedem că Domnul lui Dumnezeu așa cum a fost în pământ și așa a urcat trupul acesta, la cer. Cu alte cuvinte spunem, iată, am urcat trupul ursul de om la cer, ca și voi, și voi aveți darul lui Dumnezeu și puteți să-i aici, la noi, dacă credeți în mine și faceți pământul lui nu, Monopheziția, rugere de pământul aceasta. Ii spun că Dumnezeu a fost numai fiea Dumnezească. sau spun că fiea aceasta a omeneasca a fost absorbita de fiea Dumnezeata. Sunt multe detalii in teologia lor, incat în ziua de asta sunt multe patiuni care te merucesc de cap, numai sa te arata ca sunt, sunt uh, uh, ortodosi, sa te pererea de la Dumnezeata, avem de dirge ei visi e humanismul. Tocmai in aceasta ziua, sa umeasca religiile in jurul, nu Dumnezeu adevarat, nu este în jurul unei idei de Dumnezeu. Și ceea ce se spune, o idee nu este religie, nu are istatologia, că nu are nutrie, ci este o ideologie, o teorie pur și simplu, care nu poate să ducă decât la idei filozofice filozofie și atât. Nu duce la maturie, nu duce la o viață, nu e acolo, ce înseamnă că nu e în oameni. mai târziu alte eretii care au zborat din monophezit si la mine monophezitul, în care înseamnă o singură voință pe persoana Mântuitorului, cu mare cu portatorii aruncați într-o masă Mântuitorului, spunând că persoanul a fost două voințe, voința dumnezeastră, și o voință umană cu Și ne duce la mine cuvântul Mântuitorului din Gărmirea Lițiman, și îi Doamne, fie voia ta, nu voia Deci două voințe și mai te zici, ști și nu, zvântele pe care le muncești în care spune că totul este îmbogățit, singură faptul că de de și de fapt, de de și de lumea, de vară, de frânză lucra, iarnă și de frânză de vară, de și și dacă persoana, Iisus Hristos, a fost doar de Dumnezeu, ea nu putea fi reprezentată. Dumnezeu nu poate fi ce cum Scris. Nu poate fi cumprinsă pe imagine, nu poate fi alta. <coughs> Dumnezeu este peste tot ce este în fată. Dumnezeu este omine, Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este panțe. Dumnezeu nu putea fi reprezentat. bine. Și că prin aceste rici și aceste refiri au infectat mintea milionă a trăiei sau nu și acela de pe lor, de aceea, ei au dat parunca ca icoanele reprindentele să fie fie distruse din de astfel, in clasa de din un astfel generata, erau care nosteau subtilitatii de au incercat să se urcuma acestii religii, in clasa de astea. In schimb, nu a ascultat și a Spune istoria acestor crencioși că erau luați de rugăminți și oameni care vângeau la picioarele lor. Erau pus capul lor pe aceste ioane și erau în copii de greutăți și erau spermat pe ioane aceștia. Cei care îngradeau să picteze ioane și se aflau, puteți fiind de oameni, erau luați de crencioși și tăiau munile, sau se tăiau în mâini sau li se codau mâini foc. Unul din cei mai mari încăpători care a urcat timpul păstarei Coanelor si a putea face poate și cel mai mare teologi, care a apărat si din punct de vedere, teologii Coana si a dezitut-o si a constituit bazele teologice la Sfântul al VII-lea de la Liceea din 787-ul, a fost subgrada la Sfântului. Acest om e pisilor din Ciosu, nu numai ca teoretica aparată Coanelor, ci si practică. fiindcă el a scris mult. Ceea este în cazul meu era foarte era în de aici se a Și de dată de a-l scrie. Iar scrie de Biro, de ar transmite în prin mănăstiri, la episcop, ca să le arate, să lupte pentru păstarea de biserică, pentru că Ioana este un lucru a tradiției ortodoxe și este din mare ajutor ce este un univor de tand un lucru pe care adupează Duhul Sfânt în mintea și Sfântului oamenilor. Împăratul Leon Adriano, auzind că Sfântul Ioan Damaschini face pe mulți oameni și luptea pădurea Ipolocașului a încercat să îl distrugă. Nu putea trăi el în perică. Dar știa că Sfântul Ioan Damaschini era încercat de damasul care erau încercate sub arazi, în islam. Și ce a făcut? A prins o scriere de-a de -a și a pus pe caligranul lui să-i cofiezi scrisul și să scrie o scrisoare pe care a trimis-o conducătorul Cefetului la Damasco. În această scrisoare, leul ar de caracter de lui la Damasco, condamnă în slavă, condamnă în faptul de vântări și ca și cum a fost un încevător al Cefetului la Damascus. Mai mare cetăție îi găstima pe Sfântul Ion fiindcă era un om învățat, un om care a fost pus în înalte, îndrăgătorit, tot patru cu valoarea lui, de o minte luminară. Când a văzut-l acesta, s-a șupărat cu Și l-a confirat trebător, l-a chemat, i-a arătat spre ea, Sfântul I-a spus, într-adevăr, seama ea, este scrisul meu, dar nu eu l-am scris, dar, Că nu a ținut cont de aceasta și a comencis să-i în aderea. Și s-a la aveam și a fost la judecătorul acela parte. Și sunt ii s-a dus acasă și avea în aderea. Și a trimis răspuns la judecătorul arab să-i în aderea, a, păcați că nu mai e de bine. Arabul, pentru că s-a întâmplat, i-a dat. Și sângea și a pus în bala și a căzut în genul pe parte cu amană mai domnului și a început să se vadă și mai Cum în cea scris, ca să amă boare, am învățat Iisus, ală ca cam oameni ai aibă în partea lor, închipuții, de Plitu și a mai să-și omor Ascultă, mai avem lupte de acestea și vin din lucru, ca să pot mai departe să lupt împotriva acestui manism. Și într-adevăr, la Doamna, și față de creștini, ea a fost la locul ei. Dar a fost. Conflictul în jurul era locul în care acesta era. că conducătorul ce toți au a rămas vinit de lupta acestui. la și mai departe de lupta. Iar ce este rămâne din această istoria adevărată, spune că atunci când s-au la, Măsână, la în ziua de la mascina, Icona Macedoniei, partea am da? văzut că a mai intrat o lume acolo jos, pe Icona Și copiii după acea icoană se află în mai și sunt care de mai multe materiale și sunt icoane care depind de mai și sunt care 3.000. Mâna de jos este supra-supru, cu de astea. Într-adevăr, este supra-supru s-au suferit. în special au fost, ei cel mai mult în pericol. O mână de dură, ce să fie mai departe, să le dea oamenilor să păstreze mai mult. Și tot de-aia n această ediție. Nu era pericul ca oamenii să uite, să încearcă să muncească chiar în colopă. Și atunci călugări au pictat și dea oameni. De aceea au fost au fost luat cu armată și liniși în armă, putinile rânele ca să nu Au fost roși teori deci dezvărtați și bajocoriți, au fost vărtuți, s-au tăiat menilor, s-au sfârmat Mulți, mulți oameni au venit. Și dacă sunteți a atent de multe la pținat ca de pe cum se poate odata pe -a un de auzim care au morit și s-a atunci în această procasă. Că se poate, ca poate, se poate, să poate, se poate, se să se poate, se poate, să poate, se poate, se poate, se poate, se poate, se poate, se poate, de poate, se poate, se poate, se poate, se era se poate, se și hotelesc acolo, că voar, ca-i voar, ca sunt de fapt idol și nu au fost o sa la el. Acest signor era un de care este, un signor care nu a fost să signor de nu, nu a în 5-4 Și a fost un signor care mai târziu a fost tombatat de marele signori, si a signor de la un 7 sub domnit mia Irina, în anul 1787, îmbarăcatea a fost atunci de episcopii care credeau adevărat și pe baza Sfântului Spirit, a învățăturii Sfinților, a Sfântului Angol de Aum, a Sfântului Cel Mare, pe baza învățăturilor dogmatice a Sfinților, a Sfinților, au hotărât că Imamele nu reprezintă un nivel, că nu este în echilibrare, e în echilibrare, e ne echilibrare, în architul reprezentat de acel suntem la materia de care este prăcăcută Icoana și avem și credința că ne înțineam la Dumnezeu celor Și în faptul de Dumnezeu și așa Noi când credem în ce numești în față cu mai nu ne dăm mai Maica și la Și avem un minte de Maica Domnului cu smerenie, cu curătire, cu mulțință ei. Așa cum spune sau ori, nu se satră și încăvățire, cu mulțință, smerenie. Când ne închinăm la un viitor, să la Dumnezeu, un fără a fost cu noi oameni. Și fiindcă a fost între noi, oameni, a fost văzut și a putut fi descris. Partea asta Iar partea Dumnezeului o înțelegem din scrisul care scris acolo. Mântuitorul, Iisus Să-ți facă parte, a toți viitorul, Domnul prin minigula cea care este alfa și omega, începutul și sfârșitul, prin culorile și figurul meu care sunt reprezentate în paie, ne arată că este întregântitorul pentru partea de Dumnezeu, pentru partea. Și așa că ne închinăm, ne închinăm din Dumnezeu ceva de dată. Columnața în visele princioși nu înseamnă sfârșit odată cu Sinodul la pe care o dată, pe cât întotdeauna a fost răzut. pentru Piserică Orăzării. Că închidarea la Suntelor nu este idolatric, ci din contra este datărit obliganță și o datăria noastră. Face parte din cultul nostru și este o manifestare a Dragului noastră pentru Dumnezeu și curatea Domnului și Iar cei care pisericim în Suntelor Icoane, aceștia sunt dat la natura. Sumele din culme. de chiar să facă pe cineva pentru atunci când citim cum așteptăm? Care care trebuie multe Cum trebuie să nu Cum trebuie să facem? Cum trebuie să facem? Cum trebuie să facem? Cum trebuie să facem? Cum trebuie să facem? trebuie să facem? Cum trebuie să să facem? Cum trebuie să știți, un mare dar de la Dumnezeu. Trea de mănăstirea noastră s-a după canoanele Bisericii Ortodoxe. Este o pictură bizantină adevărată, în plințe de România, deci o pictură bizantină, românească, dacă vreți, și de ce avem lucrul acesta și ne bucurăm de el? Și am ținut mult, să știți și visul căștere, încălziorul părinții de aici să o putăm, împotriva problemelor financiare, că a fost cum să, să se realizează oasă de pictură. Și potul meu înțelegeți. Ca tre încă să avem o pictură din adevărat. O pictură care se canoane sfinților, părinți, și de la așa care șumânți și canoi de pictură dinerimie, de dată în piccolo din. Fiindcă iconoclasmul nu s-a sfârșit. Odată cu anul 1843, când Măsărăteața Teodoră cu fiul său Mihai ca Lăb, care era minor, a venit în Duminica, care a pătat în liberațiunea de Duminica Autodoxiei cu Icoane, în Marea Biserică de Constanținopul Sânta Sofia și le-a așezat în nou de pereți, restaurând alții culturii cu Icoanei pe timp. Nu s-a sfârșit acum iconocanța a continuat și a și în ziua de astăzi de vizionare, cu diferit de Una din forme este aceasta. În perioada renașterii, după ce înțelegat îl a căzut, a căzut sub turci, a apus deja începea început să iei renașterea. Ce însemna renașterea? Însemna revitalizarea, dacă vreți, a culturii tot rândului intercești și romane. Înțelina, de fapt, rău, punerea omului în locul Lui Dumnezeu. În loc locul omului să-l dâna Dumnezeu, prin datul Lui Dumnezeu, mm. ei vreau să-și facă pe omul Dumnezeu prin om. Și a început le naștere. Și le naștere și-a pus s-a și asupra imbajelor Sfinte și a icoanelor din Biserică. Și a început să se nască în nou curent, o în pictură și acest spune foarte mult de pictură realistă. Și fiindcă s-a născut în surul Italien, și s-a protagonizat în Italia și în orașe vecine, țările burgheze, catolice, după mai târziu, filia burghezei a adoptat-o și a pus-o pe această instituție și s-a adaptat-o în ce în țară. Astfel, pictura care s-a cristalizat în Italia către Călugări, Călugări, fiți lupeni cei care zilele zilele luptau cu mintea să-și curățească mintea de poții de pești, de familie, care au încercat ani de-a lungul, cu rugăciune, cu poții să, să poată reprezenta tipurile lucruitor, la nașipul al Sfântului, care sunt numai tipur unor oameni, ci vrea ca arată tine, și tipul unor oameni naturiți au unor oameni îmbunătăți. Ca atunci când fiuți la un nazi de tip a unei Sfinte sau unui Sfânt, sau au tipul magii în mintea acasă, nu se nască gântul necurată. Iată o mai altală de pintură vizalților. De când a apus, a opărutat în loc de energet, vedeti-o bine, este pintat, și gândiți-vă ce, ce, ce, ce gândiți că vă uitați la el, sau un seracin, sau un apac, și uitați-vă la o pintură realistă, în care vedeți acei engerați bucălați, de obicei, voi cu alitate mici, care nu este ceva decât cupilor din prăbunismul decesc, sau roman, de-atunci. Că este acest Dumnezeu al, dragoste, al eros, și de altul, el e eros, este eros, la treci, la la la treci, la treci, la treci, la al la treci, la al la treci, la treci, la treci, la treci, la treci, la treci, la imaginea la la treci, la treci, la Prezent, suntem niște mici, nu mai lipsește alt timp și atunci era de fapt un zeu. Un idol era un drag. Mai mult decât atât, s-a pus această pictură și a sfătuit Lui Macedonia. Mai degrabă, nu mai este împărăteanța celui care este împărăteanța celui este, este o care primează dragostea, smerenia, iubirea față de apropiere, iubirea și si Maica Domnului în pictura de la Scentista, pictura de Alistia, era o Madonna, o venere, daca vreti, un chip frumos, un chip cu până un chip, un chip care era mai mult senzual decât să decorățească, este vedută cu mintea la iertuțile magilorilor, câte diferențe a făcut. Și pictori, citiți istoria picturii, ce devineau cum își arăgeau pictori în mormirele, că pictau pe Madonna, de Și care se părea fiecare la femeie și au lucruri românești, lucruri care nu poate să ducă de mintea la o dălmire și să te de cele mai La felul sufletului se Iată, sub Nu a luptat împotriva de drepturile Și a luptat și în rolul lor, sunt iadul meu, sunt iadul meu, sunt iadul meu, sunt iadul meu, și iadul care sunt simbolice, care sunt iadul și care reprezintă și care iadul meu, sunt iadul și o iadul meu, sunt iadul meu, sunt iadul meu, sunt iadul meu, sunt iadul meu, sunt iadul meu, sunt Șapte salgării, protestante, protestante. Au șapte slujbe să aibă religii de protestantă, de a-i spune nu au legat de toți ipoanele din biserică. Au construit metodologii care nu acceptă ipoanele, nu acceptă reprezentările din biserică. Bisericile lor nu sunt foarte. Pentru unele dintre ele au doar șase sau multe religii, unele sunt foarte slabe. Păi nu au venit doar în dată cu bani. Oamenii au cerut să se deschidă ceea ce cerem Dumnezeu. Și să știți, se milă de oameni aceștia care în Occident ajunge în protestant, într-o biserică ortodoxă, unde este o cultură ortodoxă în Război, și că nu-mi niște populiști uclăcieri, este tipul lor, dar nu de multe, fiindcă ei nu trăiesc, n-au aceste idei. Eu mă duc doar la ideea de Dumnezeu. Și prin protestanți a încercat luta într-un și a spus la Bisericii fiindcă așa cum vă spuneam, la mănăstiri și de existențe vechi în Ardea, și de de așa, poate și în altă zona din țară, unde devenea frigerită pictura, ochii scoși la Sfinți sau alte lucruri de genul acesta, ori sunt făcute de duci, ori sunt făcute de caldini, deci de protestanți, care au venit la Duceța Lui Dumnezeu să distrugă Bisericii Sfotodose de Ardea prin la... Ei au venit de de motivat de la de la de azi. Si atunci tot ce ne-a și pe orice si curata sa atinezi tipul tău. Incolocati pe miscuri, continuare din pacate mai putere, dar mai s-a fiert de Icoana a cercat tot timpul apropiere de Dumnezeu. O pată a da se și că, o om, atunci când se să nu-și și să nu-și folie să nu-și folie imaginea. Deci nu-și folie acea imagine ea, mai mare dintre vizuțile imaginării, a simților. pe o cum e să este de acolo în zicat prin idolii acestea care s-au năsunut si se nasc astăzi. Atat timp cată nimic de unui taner, sau o taneră care este astiată după modă, ea, ea locul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului cea care ne spoantă parerea acelea. este idolul ei. Atunci când nimicul de unui om, este un catălet de muzică, este un fotbalist, este un altceva ce vreți din la noastră, chiar și un mare om cu știință sau un mare adică. Deci imaginea măcătorilor de la meu nu mai este. Icoana stă fizic pe terenții sau pe coloștase, dar mintea omului este afectată de vizorul cel. Vin oameni la Dumnezeu și vă spun sigur, și ce cetati? Dacă îmi spun ce e afectată ceana stă în sus, cât să pot spune la câte? De nu am fost afectat? Nu știu că pictura în pictura vizantină, pe care nu am răspuns-o, dar asta este pictat Mântuitorul, este pictată în venirea Mântuitorului, dar în pictura vizantină, de fapt, reprezintă povărârea mai alta. Prin aceasta este pictată, de multe și de multe ori, pictată de două sensuri, și anume, venirea că noi să-l găsim pe unul cu Două imagini mormentul este al și la același timp, tuturor copiilor de-a lungul de ziada de capitali animis. Ce am pus aici, de deci, în noastră, are o miar mare cu Nu mai tipul de sine mai dar nu de mi toc, nu mai este pâr, nu mai este mai este pâr, mai este pâr, mai este Spuneam foarte frumos pentru ei și să dată o prind, simplu, dar frumos. Am fost să fac barcajul în casa unui om și, când felul că e într-o casă, și caută referituri și coane, unde să-și pună masa, vasul sau viața și de lucruri. Ca să poată face lucrul. Și m-am întors și, de scurt, am văzut cei icoana, dar am găsit postele cu fel de fel de tineri, tineri, și cu orice ce nu o crește cu dar nu era acolo, de viață. Din mai îndusă, o rămâi mai era atunci, dar este un adevăr pe care trebuie să ca se și atunci și când a făcut altă până, a găspându de, de deci -o -o -o la băgulată. Vedeți să visele de astăzi, că este mult mai puternic. Dacă atunci, dacă se mergea de puternic, s-au luat de pe iconostanță, omul îl strângea în testa fransă. Astăzi, iconoclasmul a făzut prin menia, prin noastră, prin sufletul și mintea noastră cu Cu coala fată, noastră, nu aia eută. Venim la Sfântul nu-i nici nu Și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, să să nu mai brepte, de nu -am zis, dar, să vă dată și, și, și, și, și, și, și, să și, și, și, și, și, și, și, de, și, să și, și, și, și, și, și, și, că și, și, nu nu mai și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, și, ca oamenii se poate să fie atât de apuprinderi de la să sau dar nu atât de oameni care se în față sau fie. în În biserica unde am crescut eu, femeile se închină la masvate. Știa să-mi facă așa, așa, să-mi cu Ca nu, că nu cumva bărbații, când se o femeie să se smintească. ca mintea lor să fie cât de că, în momentul de mine, în biserică, să fie curată. Și dacă a început să se adăugie, ce inciune în spate, pe ei își vor să de la rândul mai noiști. Mulți dintre care au fost pe vizită în Rusia au venit impresionați și în a Am mers la slujbă în catedrala patriarhală din Rusia. Mama, slujba patriarhală, pe Facebook, nu mi nimic. Ce față de nedescris, s-a rezolvat așa, trebuie să dar nu putem, pentru că mintea noastră este aceasta, treniul este încărcată cu alte și alte lucruri care nu sunt cu ani. nu sunt, cu nu, sunt cu nu, cu nu mai să o găsim dacă despre clasă, despre care despre viața noastră de Vreau să închei treniul un pictor, atunci, în anul trecut, ceva, cu numele de la alea, a pictat în ansamblu. Au aflat cei care-i tac pe Dumnezeu al Paniului și l-au prins. L-au prins, au, -au, au încins-o tabă, i-au luat numele și l-au pus pe acea tabă, în ghost. Un pic de la stăla. Dar la alte, a rudat pe cinci jur, să-i bagajezi de mine, deși e un bagaj, să-i pune și un perete și au pus temele, a luat pe lor, a apoi, la poatea de a vomasa, în amărându-n prezentimentul a scutat, si-a scutat tipul de cultură si acel tip main, offs, din a rămas de o că acum încă venit fapt viață noastră s-a de a început un o jertă o și alte și, alte. și alte. undeva mai există și astăzi diviziuni în printre Vermonturi și Zadar Mai există o bisericuță, o bisericuță în Fântul, dar, nu? care nu mai are niciun foaie pe în Pentru că în 1922, a fost în fost cu Grece, și după din parte greci, din anumite facțiuni în Grecia, și au făcut un această au distrus imaginele puțin, câte ceva mai Una din imagini, câteva dintre imaginile acestea au rămas în fotografie. Suntem la 1120, deci au fost fotografiate. Și o imagine de aceasta arată din Maica Domnului, din Muzeul Izlatin, din Maica Domnului, din Bunu, din Bratu. Iar în spatele ei este pictată prostijelită cruce. Iconocrații condamnau mai târziu. Crucea nu condamnă și pe 가격, de inaltat loc este la pe lucrurilor din viața lor de zi cu zi sau înseamnă s Acea cruce a fost taiculul nașteptat. Peste ei a fost iubit mozaicul cu Pani Iar acea ce se ieși cu toate luni de victoria în fătură aici. În păcatul a Și n să știut acest vreuncioși ca aceasta candidată turcian să se Astăzi, în Sufletul de Păsări Unite, în noastră cu Dumnezeu, în timp am aici pe părința este ca să ajungem împreună la să că o să ne Sfântul care are moarte pe care-l la Iarșa. Este și Hrannul al doilea doriturii cu mai de la Marea Roșie. Asta ce înseamnă? Că nu se seara cei care cumesc să-și aduc grame, să-și putește cărători care pot, să ne acolo la cintura Să ne să